Евангелието на Лука. Книга на любовта. Мъдростта има непреодолим стремеж да изяви любовта. Учителят. Преди да започна да разглеждам Евангелието на Лука, ще предам една мисъл от учителя. Той казва...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 на какви листа са записани думите на Христа? Там е написано всичко, каквото Христос е говорил. Всички посветени ученици на Окултната школа четат това Евангелие и черпят сведения от Него за Словото и Живота на Христа. Той е Велико Евангелие. А сега искат да ни убедят, че това Евангелие, което имаме тук на земята, е свещено, дадено ни от Светия Дух. Това Евангелие е предадено от Светия Дух и записано от човеци. Кой, както е можал, да схване казаното от Духа. Но това вечно Евангелие за което ви говоря, то е дадено направо от Светия Дух. Всичко, каквото Христос е говорил, всичките му беседи са напечатани в тази велика книга дума по дума и могат да се възпроизведат, както се възпроизвежда всяка дума, изговорена върху фонографа. Това е истинското Евангелие. И колко думи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 Когато някой човек е силен, това значи да съзнава, че Бог живее в него. Като казвам, че Бог живее в мен или във вас, тази дума е пак неразбрана. Бог не може да живее в мен или вътре във вас. Вие още не сте проявени как ще живее Господ във вас.